Ha ha ha Ha ha ha Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Wa Ala Alihi Wa Ashhabihi Wa Sallam Wa Sallama Tasliman Katiran Zahwala bi Jalla Shanuhu Idana Masalawat As-Salam na posljednjega Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo i cijenine sestre, assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu. U našoj zadnjoj emisiji tumačili smo prva tri ajata Kur'anske surei Fatihi. Četvrti ajat ove Kur'anske surei glasi ijaka kanabudu wa ijaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo o tebe pomoći tražimo. Nakon što se iskazala zahvala uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnijeg dana, u ovom ajetu se obraćamo direktno uzvišenom Allahu tabaraki wa ta'ala. I kroz to svjedočimo i potvrđujemo da obožavamo jedino Allaha subhanahu wa ta'ala i da pomoć stražimo jedino od njega Subhanahu wa ta'ala. Bitno je da se zadržimo kod ovog ajeta i da prije svega kažemo šta to znači ibadet. Imam Qurtubi rahmatullahi alaihi je govoreći o ibadetu kazao da je l'ibadetu, atta'atu wa ttadhellul. Da je ibadet pokornost i poniznost. Pa je posle toga tumačio Riječ ibadet shodno kako se ona koristi u arabskom jeziku. Pa Imam kurtubi bi pojasnio, pa je naveo primer kazavši vatariqun muabbedun idha kana mu dhellalan salikin. Kaže put je muabbed, to jeste utaban ili spušten ili ponizan idha kana mu dhellalan salikin. Kada je takav, da po njemu ljudi mogu da hodaju. Znači, to je jezičko značenje ibadeta. To jeste poniznost. Međutim, kada je u pitanju šariatsko značenje ibadeta, ibadet, kao što je spomenuo Imam Kurtubi, znači at-ta'a. Poslušnost i pokornost uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Tako da ibadet znači da se jedino predajemo uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, pa da naša srca vjeruju Onako kako onto odna straži. To jeste kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa onda naredbe izabrane prihvatamo onako kako su došlo u Kur'anu i kako su došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa izvršavamo ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, a klonimo se onoga što nam je zabranjeno u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovdje je također bitno da ukažemo na jednu stvar koju je spomenuo veliki broj mufesira. A to je da ovaj kur'anski ajed počinje ijake na'abudu wa ijake nestain. To jeste samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Ako bi na primjer pogledali u glagolsku rečenicu u arabskom jeziku. Onda bi vidjeli da arabi, odnosno da u arabskom jeziku glagolska rečenica dolazi tako što se prvo spomene fi'al, to jeste glagol. Zatim se spomene fa'il, izvrši od sradnji, pa se posle toga spomene mefu'ul bihi, to jeste, to jeste objekat. Međutim, ovdje je došlo do nečega što se zove inverzija u rečenci tjeste došlo je do spominjanje da se prvo spomene objekat pa posle toga se spominje posle toga se spomine glagol i vršilac vršilac radnje zašto je to tako došlo ili da kažemo drugim riječima osnova bi ovdje bila da se kaže na abuduke we nesta'inuka majtim uz Allah tbaraka ve taala je kazao ija kenebdu tebe obožavamo i tebe pomoć tražimo poznat im feser imam biđavi koji smo već bili citirali pojašnjavajući eh, ovaj kuranski ajet odnosno ljepotu izraza koji je došao u ovom kuranskom ajetu kaže wa quddim al maf'ul kaže ovdje je prvo spomenut objekat li'tazim da se ukaže na uzvišenost to je jest da se ukaže na uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala da se prvo spomene on a ne spominje se prije njega niko drugi subhanahu wa ta'ala wal ihtimam Radi vajnosti. Wa kaže walid dilalati ala l-hasr. I kaže radi ograničenja iskaza. Što znači ovaj termin ograničenje iskaza? Ogrančenje iskaza ila hasr v arabsku misku, znači, da u ovom ajetu bi značio, da ibadet, se upućuje samo Allahu tabaraka wa ta'ala. Da se ne upućuje nikom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je poslije ovoga Imam Bejdavi spomenu iz izraku Abdullah ibn Abbasa koji je protumačio ovaj ajat kazam ši na'buduke wala na'budu gajrak. Obožavamo samo tebe i nikoga mimo tebe, nikoga mimo tebe ne obožavamo. Što bi značilo da ibadet se upućuje jedinu Allahu subhanahu wa ta'ala Ida se ibadet... Djela ibadeta ne upućuju nikom mimo, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I ovu stvar ćemo naći jasno, jasno u drugim ajetima. Pa tako tih ajeta, kao primjer ću spomenuti, ajet je uzvišeni Allah tabaraka ta'ala, naređuje svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallama da kaže. To jeste da ljude poduči kako da posmatraju na ibadet i kako da posmatraju na svoj život. Pa kaže, gul, reci o Muhammeda, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Reci, moj namaz i moj kurban i moj život i moja smrt pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ovo je ajeta gdje imamo precizno pojašnjeno značenje ibadeta. To jeste, ponizan sam samo Allahu Tabaraka Wa Ta'ala. I naša poniznost pred uzvišenim Allahom Tabaraka Wa Ta'ala Uzroku da izvršavamo ono što Allah tabaraka wa ta'ala od nas traži, a da se klonimo onoga što nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabranje. E, uz ovo se veže usko definicija širka kojeg su spomenuli neki islamski učenjaci. Naravno, o definiciji, odnosno o terminu širk ćemo govoriti, međutim, ovdje kada spominjemo, ovo značenje, odnosno kako je došlo u arapskom jeziku, nužno je da ukratko ukažemo i na značenje onoga što je suprotno ibadetu, što je suprotno tevhidu, a to je to je širk. Pa je tako jedan broj islamskih učenjaka kazao da je širk usmjeravanje neke vrste ibadeta nekom drugom ili nečem drugom mimo mimo Allaha. Ta pa tako, na primjer, onaj ko usmjeri svoju dovu što je srž ibadeta kao što je došlo usmjetu Allahu ek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nekom drugom mimo Allaha tbaraka ve taala taj je počinio širk onaj kokolje kurban radi nekog drugog mimo Allaha tbaraka ve taala onaj počinio širk onaj koji čini zavje radi nekog drugog mimo Allaha tbaraka ve taala taj je počinio širk i takva dali znači jedan broj učenjaka su kazali da je širk usmjeravanje neke vrste ibadeta nekom drugom mimo Allaha tbaraka ve taala jedo kazas uzeli u pravo koji glasi, i ja ke na'abudu, samo tebe obožavamo. To jeste, tebe obožavamo, a ne obožavamo nikoga, nikoga osim tebe. Naravno, za razliku kod nekih pravaca koji se pripisuju Islamu, međutim, koji dozvoljavaju i smatraju ispravnim usmjeravanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha Allahe. I zato možda nekada vidite ili čujete ili pročitate, znači oni koji usmjeravaju svoje dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka vata'ala. To jeste upućuju, dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka vata'ala kao što je upućivanje dove umrlim i slično, i slično tome. Poslije toga, odnosno u ovom istom ajetu, kažemo na wa Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Znači, kada obožavamo te, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, tražimo od tebe da nas pomogneš u našem ibadetu. To jeste da nas učrstiš. I zato iz ovog dijela ajeta vidimo kolika je naša potreba za uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato odmah poslje ovog ajeta dolazi ajet, to jeste dolazi dova koja je najuzvišenija dova u Kur'anu i Sunnetu. A to je dova da nas uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala uputi na pravi put. Pa sledeći ajet ove Kur'anske sure, sljedeći ajt Fatiha glasi, ihdina, ihdina as-sirat al-mustaqim. U puti nas napravi put. As-sirat znači put, al-mustaqim znači koji je pravi, koji nije koji nije krivudav. Međutim, postavlja se pitanje. Musliman koji obavlja namaz, zar nije na pravom putu? Ako kažemo da oni na pravom putu, postavlja se pitanje zašto kao što smo već bili kazali, zašto najmanje u jednom danu sedamnaest puta, ako bi rekli da klanja samo farz namaze, zašto najmanje sedamnaest puta u jednom danu kažemo Allahu uputi nas na pravi put. Odgovor na ovo pitanje glasi da uputa, odnosno naše traženje, da nas uzvišeni Allah u uputi na pravi put, znači tri stvari. Ili da kažem govor mu fesira komentatora Kur'ana, rezimej njihovo govora da uputu, da uputa znači tri stvari. Prva stvar da nam uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala pokaže uputu. To jeste da uputu vidimo uputom. Da istinu vidimo istinom, da ne istinu vidimo ne to jeste zabludom. Da budemo svjesni da naš razum i naše srce dobro znaju i pojme što je to istina i a šta je to zabluda, to jeste da razsku istinu od zablude. Druga stvar koja znači uputa jeste da molimo uzvišenog Allaha t'baraka ta'ala da nas učini da budemo na toj uputi. Jer ako uputu znamo, ako smo svjesni, međutim nismo na toj uputi našim djelima, kakva onda korist od te upute? I treća stvar jeste da molimo uzvišenog Allaha subhanahu ta'ala da nas učvrsti na toj uputi. Da nas učvrsti na toj uputi i da učini da umremo na toj uputi. Jer prva stvar Čovjek nije siguran da li je na uput. Podavljada Allah, tabaraka wa ta'ala, moli da ga uputi na pravi put. Druga stvar, ako smo sigurni i ako znamo da smo na pravom putu, međutim, ne znamo li ti imamo ikakvu potvrdu da ćemo ostati na tom pravom putu i da sa tog pravog puta nećemo skrenuti. I zato, lično smo svjedoci koliko ljudi koji su bili na pravom putu, međutim, skrenuli su s pravog puta. U ovoj dobi molimo Allah, tabaraka wa ta'ala, da nas učvrsti na pravom putu. I zato se prenosi od jednog broja, Mufesira je od prvih generacija da su tumačili ih di nas siraat al mustaqim, fabbitna ala nas na istini, to je ste ovazadni aswar, ovazadni aswar koji smo koji smo spomenuli. I zato isto razloga kao što sam već kazao da je ovo najizvišenija dogma. I zato veliki je poznati islamski učenjak, Šejh Ali ibn Tajmije. koji je bio veliki učenjak, jedan od najvećih učenjaka svog vremena i kroz istoriju islama. Ima ali lijepe riječi kada je u pitanju kada su pitanju ovi ajeti, to jestte ovaj ajet i prethodni ajet i sure Fatiha. Kaže ovaj veliki islamski učenjak koji je cijeli svoj život potrošio na putu traženja znanja i druge podučavajući tom čitom znanju. Kaže taammeltu an kaže razmišljao sam. Opět vam kažem, znači on kaže obični čovjek, znate, obični, ali nego jedan od najpoznatijih učenjaka kroz istoriju, kroz istoriju, kaže, sam o kaže, "Taa'ammaltu anfa'a ad-du'a", kaže, razmišljao sam, "onaj korisni dovi. kaže, "fa'ida hua su'alul auni 'ala mardatihi". Pa sam kaže, vidio da je to da tražimo pomoć da Allah bude sanama zadovoljan. Da tražimo da Allaha pomoć da nas učini pomogne pa da on sanama bude zadovoljan. Kaže, summa ra'aytuhu fil Fatiha". A onda sam video da je ta stvar sadržana u fatihi. To jest da je sadržana u riječima, iya ke na'budu wa iya ke nesta'in, ihdi nasirata al mustaqim, kao što smo pojasnili. Čemu nas, draga braću i cjenine sestre, čemu nas još uči ova To jest riječi ihdi nasirata al mustaqim. Kada svaki dan u našim namazima, kažemo ihdi nasirata al mustaqim. Ono čemu nas uči ovadova jeste da nas ova doba poduči nečemu što se zove poniznost. Koliko su danas muslimani razjedinjeni? Koliko je danas razilaženja među muslimanima? Iz kojeg razloga? Zato što ja mislim da sam ja 100% na pravom putu, a da je onaj koji ne razmišlja kao ja da nije na ispravnom putu. Međutim, pogledajte, u svakom danu najmanje 17 ili 20 ili 30 puta kažemo uputi nas na pravi put. Sa čim? Pokazujemo, odnosno sa čim se vidi naša potreba prema naša potreba za uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala i da nas Allah uputi i da nas učvrsti. I zato ova dova nas podučava i uči nas da na ljude, da na druge ljude ne gledamo oholo. Jer ako bi rekli da smo na pravom putu, međutim mi ne znamo da li ćemo umrijeti na tom putu. Međutim ova nas dova, podučava da na njude ne gledamo oholo. I podučava nas da na njude gledamo sa očima milosti, a ne sa očima, a ne sa očima oholosti. Allah tabaraka wa ta'ala molim da nas učini da budemo odponizni. Zatim, u sljedećem ajetu, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pojašnjava šta je to pravi put. To jeste, tražimo od Allaha tabaraka wa ta'ala da nas uputi na pravi put, ali na koji put? Sljedeći ajat glasi, na put oni kojima si milost svoju darovao. Znači, tražimo određeni put. A to je put oni kojima Allah t.w. darovao svoju milost. Znači, u našim namazima tražimo da budemo na tom putu. Dobro, sada se postavlja pitanje, ko su ti kojima Allah t.w. darovao svoju milost? U 69. ajetu Sune Nisa uzvišeni Allah ta pojašnjava ko su oni kojima je Allah darovao svoju milost. Pa kaže se u ka, prevod ajeta, onaj ko bude pokoran Allahu i poslaniku, bit će sa onima kojima je Allah darovao svoju milost od vjerovjesnika, pravednika, šehida i pobožnih ljudi. Vjerovjesnici, si znamo ko su vjerovjesnici? As-siddiqin, pravednici su oni koji su bili sljedbenici postanika, to jeste ashabi postanika. Nema sumnje kada se spominju ove spomenu ove četiri kategorije ljudi da prva kategorija su postanici. A prva od postanika je postanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam. I prvaci i sidiqa, odnosno pravednika, jesu ashabi Allahovog postanika sallallahu alaihi wasallam. Iz ga vidimo da je pravi put koje tražimo svaki dan u našim namazima jeste put na kojem je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i na kojim su bili njegovi na kojim njegovi ashabi i zato Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom dužem hadisu koji su zabilježili sakupljači sunena kaže poslanik alejhi salatu vesselam da um, da su se ummeti prije nas podijelili i da će se ovaj ummet podijeliti u 73 skupine 70 je je biti u vatri Samo će jedna biti spašna. Pa sahabi rekoše, ko su to Allaho poslanče? Ko je ta jedna skupina? Pa Allaho poslaniji sallallahu alaihi wa sallam reče, ma ana alaihi wa ashabi. To su oni koji će biti na onom na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi. To jeste, uputa i pravi put je ono na čemu je bio Allaho poslanika alaihi wa sallatu wa sallam i na čemu su bili ashabi. Sve ono odstvari vjere od stvari ibadeta, što nisu poznavali ashabi, što nije poznavao poslanik, to ni u kom slučaju ne može da bude vjera, niti u ovim našim danima, niti prije, niti poslije, niti poslije toga. Poslije toga tražimo od Allaha tabaratu wa ta'ala da ne budemo među određenim skupinama, da ne budemo na određenim putojima, a to su gajlil magdubi alejhim. تو هي سته انهم يهن اصبوطي تي ان نه نا путна oni na kojesi se nasrdio wal ddalin niti put oni niti na put oni koji su zalutali ovdje će se zadovoljiti samo da spomenem riječ poznatog hanefijskog učitelja pravnika mufessira abu leitha abu leisa samarqandija koji kaže usum tafsiru i kad ejma al mufessirun an maghdubi alayhim arada bihi al yahud wal ddalin wal ddalin arada bihi al nasara Kaže, koncenzus je među mufesirima da se pod one na koji se Allah tabaraka wa ta'ala rasrdio, da se pod njima misli na židove. A oni koji su zalutali, da se po tim izrazo misli na kršćane. Zašto su spomenuti židovi i zašto su spomenuti kršćane? Draga braći i sestre, židovi su spomenuti zato što Allah tabaraka wa ta'ala na mnogim mjestima u Koranu spominje kao one koji su znali Međutim, nisu tijeli da rade potom tom znanju. A kršćani se spominju kao oni koji su ostavili traženje znanja i okrenuli su leđa, uputi i nisu tijeli da traže znanje. Tako da u ovoj dovi, u ovoj kratkoj dovi, tražimo od Allaha da nas sačuva od osobine koja se zove na znanje. To jeste da ostavimo traženje znanja. Nego se traži od nas da budemo od onih koji traže znanje I traže i uče ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I molimo Allaha Teala da ne budemo od oni koji znaju, međutim, po tome neće da rade. I zato islamski učenjaci, kada su govorili o značenju fatihe, rekli su da su ovim ajetima sadržane dvije veoma bitne stvari. Prva je opasnost da čovjek zna, a ne radi po tom znanju. I drugo je opasnost da čovjek ostavi traženje znanja. To jeste važnost traženja znanja i važnost rada po onome što čovjeku zna. Ovo što smo spomenuli u, uh, ono ovu što smo spomenuti tumačeći ovu Kuransku suru je samo jedan kratki kratki kratki komentar ove Kuranske sure. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nas okoristi Onim što smo čuli od ajeta iz njegove wa knjige i hadisa i sunnata njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i govora islamski učenjaka koje smo citirali. Allaha tabaraka wa ta'ala molim da nas okupi u jannetu i da nas učini da umremo, ada on sa bude zadovoljan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.